Muito boa noite, Bruno Marum, e para o ouvinte ligado no Esporte Pelo Ar. A gente está aqui agora na linha com a prefeita de Teoflotone, Maria José Raizen, para falar. Né? Hoje ela mandou uma nota para a imprensa falando da insatisfação da prefeitura com algumas declarações do presidente Alexandre Calil. Então, primeiramente, seja bem-vinda aqui na Inconfidência, prefeita, e é, esclarece né, para o ouvinte o quê que o pessoal de Teoflotone não gostou né, que o Calil tenha falado. Olha, na verdade, eu acho que o seu Calil foi infeliz em algumas declarações que ele fez. Ele telefonou para mim, se desculpando e até me pedindo que entrasse em comunicação com outras pessoas para explicar o que ele queria, o que ele teria dito. Eu falei, olha, eu acho melhor que o senhor mesmo faça uma nota para a imprensa e esclareça. Porque, de fato, ficou uma mágoa aqui para nós a maneira que ele falou em relação a Teoflotone. Alegando que que não tinha espaço, que, o, que o, o América de Teoflotone assumiu com muita rapidez uma, um, um compromisso de, de, da primeira divisão que não, te, não tinha condições de ser cumprido, porque aqui o campo, o, o estádio não oferece as condições e tal. Mas nós oferecemos tudo que tínhamos e com a maior hospitalidade, com a maior boa vontade que nós pudemos. Outra coisa, ele alegou que, em relação à rede hoteleira, que, que ele não foi bem atendido, e nós não entendemos assim, porque até o hotel onde ele ficou hospedado é um dos melhores de Tiofotone, o proprietário é atleticano, diz que se esmerou para recebê-lo da melhor maneira possível, só que ao sair para o jogo, ele. E fechou a conta. Eles fecharam a conta. E quando quiseram voltar, porque era para continuar no dia seguinte às 7h30, ele não tinha mais os lugares para ele. Outras pessoas tinham ocupado. Então eles foram direto para Valadares. Mas não procuraram outro, outro, outro hotel. Agora, eu acho que é um pouco assim de... Talvez cansaço. Ele estava estressado e foi muito infeliz nas declarações. E o América Interflotone é um, é um, um time antigo, mas que agora está se destacando na primeira divisão e que melhorou muito a autoestima em nossa cidade. É um orgulho para a cidade toda. Esse América jogando, imagina, com o Atlético Mineiro, um time de é, responsabilidade, conhecido, que está acostumado a jogar fora do Brasil e por todas as capitais. Pode ser que para eles... isso vir jogar em teofrotônio seja nada, mas para nós é um orgulho recebê-los e tratá-los bem. Então nós ficamos, a cidade ficou magoada, mas tudo passa, amanhã eles estarão aqui, com certeza vão jogar, tô, tô, eu sou atleticana, mas eu estou torcendo para a América, é questão de orgulho pela cidade, vaidade, estima pela minha cidade, então o povo vai receber a, o Atlético aqui muito bem, e com certeza muita gente torcendo para o América, e os, os, os, os torcedores do Atlético também estarão aqui. Tá certo, prefeita, é, pelo que a gente pôde observar no jogo da semana passada, o estádio, né, o Nassar de Mata, ele não tem condições né, de receber um jogo de primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas a senhora já disse que o estádio não estava preparado, né, porque o América subiu recentemente, Mas com isso, a prefeitura. Não, olha, há um mal-entendido. Eu não disse que o estádio não estava preparado. O seu Calil é que falou que eu não tinha condições. Mas um estádio que é, consegue colocar receber 5 mil pessoas 5 mil pessoas bem organizado, arrumado, com, com parte coberta para os. torcedores não ficarem expostos ao sol e à chuva com banheiros, com cabines para, para a imprensa com lugar especial para as autoridades então na verdade o estádio não é nenhum mineirão não é nenhum é, é, ti, estádio de, de capital, mas para uma cidade do interior eu acho que satisfaz mas e a relação do gramado, o gramado ah, mas né? acontece que o problema foi a chuva O gramado tá cuidado, muito bem cortado, no tamanho certo, mas a chuva era torrencial. Aí, não, aí pronto, aí alagou tudo, molhou tudo e o povo não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo jogar por causa da chuva. Foi uma verdadeira tromba d'água na hora do jogo. Tá certo. Então, tá o sua... correto era parar o jogo mesmo e continuar no dia seguinte. A senhora disse que o Calil, né? Ligou pra senhora hoje à tarde. É, pediu desculpas e ele falou mais alguma coisa... Não, ele pediu desculpas, disse que ele conhece o Flotone, que vai voltar aqui outra, de outras vezes, e será sempre bem acolhido e bem-vindo, nós queremos, nossa cidade é hospitaleira, e o povo está com um entusiasmo, muito grande pelo jogo do América, e o América já conseguiu uma vitória agora essa semana, no domingo... Tem alguns empates. Então, para nós, tá, o nosso, nosso time está se destacando nessa primeira divisão. E se Deus quiser, nós vamos ficar na primeira divisão até o final do ano. Tá certo. E a população de Teoflotono, como é que ela reagiu às declarações do Calhoun? Ah, magoada. Magoada, insatisfeita. Mas tudo passa... A gente tem que ter o futebol como lazer, a gente tem que ter o esporte como oportunidade de até de educação. É preciso que a pessoa saiba ganhar e perder. E o esporte deve ser lazer e não questão de sofrimento. Eu fico muito horrorizada num jogo qualquer desses que acontece em Belo Horizonte, no Rio e tantos outros lugares, que os jogos terminam com violência. Graças a Deus, aqui está correndo tudo na maior tranquilidade. o campo, o estádio fica lotado, não há nenhum incidente, não há nenhuma violência, a torcida animadíssima, isso é lazer, isso é coisa boa, isso é, a pessoa se educa para, para torcer, para aceitar a derrota e para aceitar a vitória. Então amanhã casa cheia de novo. Se Deus quiser, casa cheia de novo. E ter o Flotone de braço aberto para receber e, o Atlético. Recebendo o Atlético, meu time, sabe? Agora é claro que eu vou torcer para a <risos> Prefeita, muito obrigado pela participação aqui na Confidência. Tá bom. Um, e, um abraço uh... para vocês, para da Rádio Confidência. Um abraço. Você. Boa noite. Boa noite. Tá aí, Maru. Então, a palavra da prefeita Maria José Heinzen, lá de Teófilo Otoni esclarecendo essa situação. Para a prefeita, o estádio, né, o Nasser Mata ele oferece todas as condições para que os times joguem. Mas não é isso que a gente vê. Né, tem que melhorar a situação do gramado. Mas, como ela disse... Lá em Teoflotona é tudo clima de festa, né? o time é agora na primeira divisão recebendo de braços abertos os times da capital. Mas, por outro lado, o investimento que esses times né, da capital fazem, o alto investimento para chegar no estádio e ir num gramado pesado daqueles sem o sistema de drenagem adequado. O jogador vai lá e machuca, foi o caso do Atlético, que perdeu o Correia e o Diego Tardelli. Então, acredito que a prefeitura tenha sim que olhar com mais carinho esta situação no caso do gramado. Ela disse que a cabine de imprensa, é, arquibancada, tudo é muito confortável, disso a gente não duvida. Mas o gramado, né, onde é o palco para que os atletas é, joguem, atletas de alto nível, eu acho que tem que ser melhor cuidado sim. Mas... Tá aí, ela falou que o Calil ligou, pediu desculpas e deve mandar uma nota para a imprensa. E o Calil se pronunciando, a gente vai ouvir também o presidente do Atlético. Tá certo, Marum? Então, uma boa noite para você e para os ouvintes do Esporte Peloar. Um abraço.